Розділ 18. Ноель та Кетрін. Афіни. 1946 рік. Наступні три місяці були для Ларі та Ноель тим рідкісним іделічним часом, коли все йде добре. Їм жилося, як у касті. Один прекрасний день змінював інший, і ніщо не затьмарювало їхнього щастя. Ларі займався улюбленою справою, водив літаки а у вільний час вирушав до Рафіни і проводив там із Ноель день, вихідні, а то й цілий тиждень. Спочатку він побоювався, що це швидко йому набридне і стане для нього обтяжливим, адже Ларі завжди ненавидів звичайність і боявся загрузнути в стресовині домашнього життя. Однак він був у захваті від кожної зустрічі з Ноель і з нетерпінням чекав, коли знову побачить її. Якось Ноель не змогла приїхати до Рафіни на вихідні, оскільки їй несподівано довелося куди супроводжувати Деміріса. Ларі залишився на віллі на самоті. Він не знаходив собі місця, сердився, ревнував і постійно думав про Ноель з Демірісом. Коли за тиждень Ларі побачив Ноель, то дуже зрадів. Ноель не чекала цього і була задоволена. «Ти скучив за мною?» – вигукнула вона. «Ще як?» От і добре. Ну як Диміріс? Секунду вона вагалася. Нормально. Ларі помітив її нерішучість. У чому річ? Я задумалася над однією твоєю фразою. Якою? Ти нещодавно сказав мені, що не бажаєш ховатися як злочинець, мені теж це нехтує. Коли я була з Демірісом, мене весь час тягнуло до тебе. «Пам'ятаєш, я тобі казала, що мені потрібно, щоб ти належав мені. Я не жартувала. Я ні з ким не збираюся ділити тебе». Ларі здивовано дивився на неї. Вона застала його зненацька, но ель вп'ялася в нього очима. «Ти хочеш одружитися зі мною?» «Звичайно. Навіщо ти питаєш? Але як це зробити?» Адже ти без кінця твердиш мені про те, як Деміріс розправиться з нами, якщо дізнається про наш зв'язок. Він не дізнається, якщо ми поведемо себе розумно і все правильно розрахуємо. У нього, у нього немає на мене прав, Ларі, і я піду від нього. Тут він безсилий. До того ж, він надто гордий, щоб отримувати мене. За кілька місяців ти залишиш роботу, ми кудись поїдемо, але не разом. Скажімо, у США. Там ми зможемо одружитися. Грошей у мене більше, ніж треба. Я куплю тобі чартерну авіакампанію чи льотне училище. Все, що забажаєш». Ларі слухав Ноель і прикидав, чи не помилиться він. «А що він, власне, губить? Жалюгідну посаду пілота?» Думка про свої власні літаки трохи закружляла йому голову. «Він матиме свій, переобладнаний Мітчелл» а, можливо, і ДС-6, який щойно з'явився на авіалініях. Чотири зіркоподібні двигуни, 85 пасажирів. А Ноель? Так, вона потрібна йому. Їй, Богу, та що тут сумніватися? А як бути з моєю дружиною? – поцікавився він. Скажи їй, що розлучаєшся з нею. А якщо вона не погодиться на розлучення? Не питай її, – відповіла Ноель. І в її голосі з'явилися наказові нотки. Просто постав її перед фактом. «Добре», – погодився він. «Ти не пошкодуєш, любий. Це я тобі обіцяю», – запевнила його Ноель. Кетрін перестала розрізняти дубовий ритм часу. Він втратив для неї сенс. День і ніч злилися докупи. Ларі тепер майже не з'являвся вдома, а вона вже давно не зустрічалася з друзями, тому що в неї не залишилося сил пояснювати оточуючим постійну відсутність чоловіка та бачитися з людьми. Граф Папас 5-6 разів намагався призначити їй зустріч, але зрештою відмовився від марних спроб. Кетрін утримувалася від прямих контактів зі знайомими та спілкувалася з ними лише по телефону або за допомогою лисів та телеграм. Опинившись з кимось вічнавіч, вона якось неміла вимовляла порожні фрази і не могла підтримувати розмову. Час і люди завдавали їй гострого болю. І тільки спиртне діяло на Кетрін благотворно, допомагаючи забути. О, як воно полегшувало страждання, притупляло біль нескінчених сварок і пом'якшувало жар безжального сонця і ркої дійсності, що яскраво світило всім у вічі. Коли Кетрін вперше приїхала до Афін, вона часто писала Вільяму Фрезару, Вони обмінювалися новинами та розповідали один одному про життя їхніх спільних друзів та ворогів. Однак після того, як у Кетрін зіпсувалися стосунки з Ларі, у неї не вистачило духу продовжувати листування. І три недавні листи Фрезера так і залишилися без відповіді. Останні з них Кетрін навіть не розпечатала. Вона просто була не в змозі вникати в події, що виходять за рамки її вузького світу, сповненого жалю до самої себе, з якого вона не могла вибратися. Якось Кетрін отримала телеграму, яку так і не спромоглася прочитати. Через тиждень після приходу телеграму у квартирі Кетрін пролунав дзвінок у двері. І перед нею з'явився Вільям Фрезер. Кетрін не вірила своїм очам. «Біл», – голосно промовила вона заплітав, язиком, що заплітався, – «Біл Фрезер». Він почав щось говорити, і вона раптом помітила, що радісне хвилювання від зустрічі з нею у Фрезера швидко пройшло і змінилося здивуванням. А потім на обличчі у нього з'явився досить дивний вираз. Схоже, він був вражений. «Біле, любий!» – звернулася вона до нього. «Ти що тут робиш?» «Я приїхав до Афіну справах», – пояснив він. «Хіба ти не отримала мою телеграму?» Кетрін дивилася на нього, намагаючись згадати. «Не знаю». Нарешті відповіла вона і провела його у вітальню, завалену старими газетами, брудними попільничками та тарілками із залишками їжі. «Вибач, тут такий безлад», – почала виправдовуватися вона, непевно змахнувши рукою. «Ні на що не вистачає часу». Фрезер із занепокоєнням спостерігав за нею. «Ти добре почуваєшся, Кетріне?» «Я?» Приголомшливо. Чи не хочеш пропустити стаканчик? Та зараз лише одинадцята година ранку, вона кивнула. Ти маєш рацію, ти маєш рацію, Біле, ще зарано. Не варто пити зранку і сказати тобі правду. Я із задоволенням не пила б, лише перекинула б скляночку з нагоди твого приїзду. Ти єдина людина у світі, яка може змусити мене випити об одинадцятій годині рамку. Фрезер з жахом дивився, як Кетрін нетвердою ходою попрямувала до бару і налила великий келих собі і маленький йому. Як ти ставишся до грецького коньяку? – поцікавилася вона, несучо йому спиртне. Раніше я бачити його не могла, але потім звикла. Фрезер узяв у неї келих і поставив на стіл. «Де Ларі?» – спокійно спитав він. «Ларі? О, старий добрий Ларі, десь літає. Справа в тому, що він працює на найбагатшу у світі людину, яка забрала собі все, в тому числі і Ларі». Секунду Фрезор роздивлявся її. «Ларі знає, що ти п'єш?» Кетрін відкинула келих і, похитуючись, стояла перед ним. «На що це ти натякаєш? Що це за запитання? Чи Ларі знає, що я п'ю?» розлетілася вона. «Хто сказав, що я п'ю? Я просто збираюся відсвяткувати зустріч зі старим другом і нема чого мене виховувати!» «Кетрін?» – почав він. «Я?» «Ти думаєш?» Що можеш вриватися до мене і звинувачувати у піятстві? Вибач, Кетрін, з болем зауважив Фрезер. Вважаю, що тобі треба допомогти. Ну, це ти загнув, різко заперечила Кетрін. Мені не потрібна допомога. Знаєш чому? Тому що я сама. Я сама. Я, я сама. Вона намагалася знайти відповідне слово, але в неї нічого не вийшло. «Обійдусь без сторонньої допомоги», – Фрезер продовжував дивитись на неї. «Мені час йти на нарату», – сказав він. «Давай сьогодні повечеряємо разом». «Добре», – погодилася Кетрін. «Домовилися. Я заїду за тобою о восьмій». Білл Фрезер попрямував до виходу, і Кетрін провела його поглядом. Потім, спотикаючись, вона пішла в спальню і повільно відчинила дверця та шафи на зворотному боці, якої висіло дзеркало. Кетрін глянула в нього і заціпеніла. Вона просто не могла повірити побаченому. У неї не було жодного сумніву в тому, що це криве дзеркало, що воно жорстоко знущається з неї, у душі Кетрін все ще залишалася гарною маленькою дівчинкою, коханою своїм батьком, молодою студенткою коледжу, що стоїть у номері мотеля перед Руном Пітерсоном, що промовляє їй «Боже мій, Кетті, ти найпрекрасніша істота, яку я коли-небудь бачив», дівчиною, що впала в обійми захопленого нею біла фрезера. «Ти навіть не уявляєш собі, Кетрін, яка ти красива!» Жінкою Ларі, що обсипає її компліментами. «Завжди залишайся такою гарною, Кетті. Ти чудова!» Вона дивилася на своє відображення і журилася в голос. «На кого ж ти стала схожою?» «Дивна на неї...» Жінка, що дивилася на неї, некрасива, сумна, раптом розплакалася і великі горючі сльози потекли її розпухлим потворним обличчям. За кілька годин пролунав дзвінок у двері. Кетрін почула голос Біла Фрезера. «Кетрін! Кетрін! Ти вдома?» Голос мовк, і було ще кілька дзвінків, а потім все затихло, і Кетрін залишилася одна, якщо не вважати незнайомки, що відображалася в дзеркалі. Наступного дня, о 9 ранку, Кетрін взяла таксі і поїхала до лікаря на вулицю Паттісон. Лікар на прізвище Нікодес виявився великим, огрядним чоловіком з копицею сивого волосся, інтелігентним обличчям, добрими очима та приємними манерами. Тримався він невимушено. Месестра провела Кетрін до нього в кабінет, і доктор Нікодес показав їй насілець: Сідайте, пані Дуглас, Кетрін сіла. Вона дуже нервувала і не могла вгамувати тремтіння. Що вас турбує? Кетрін спробувала відповісти, але розгубилася і замовкла. О Боже, подумала вона, з чого ж почати? Мені потрібна допомога, нарешті відповіла вона. Кетрін говорила хрипким голосом, у роті її пересохло, і їй страшенно хотілося випити. Лікар відкинувся на спинку стільця і спостерігав за нею. «Скільки вам років?» 28, — Відповідаючи, Кетрін спостерігала за лікарем. Лікар-нікодес намагався приховати здивування. Однак Кетрін зауважила, що він вражений її зовнішнім виглядом, і це викликало в неї нездорову радість. «Ви американка?» «Так. Живете в Афінах?» Вона твердо кивнула. «Ви давно тут?» Вже тисячу років ми переїхали сюди ще до Пелопанецької війни. Лікар усміхнувся. І надія теж маю таке почуття. Він запропонував Кетрін цигарку. Вона потяглася за нею, намагаючись, щоб не тремтіли пальці. Лікар Нікодес помітив, що Кетрін тремтять руки, але нічого не сказав. Він підніс їй вогонь. Яка допомога вам потрібна, пані Дуглас? Кетрін безпорадно дивилася на лікаря. Не знаю, прошепотіла вона. Не знаю. Ви вважаєте, що хворі? Я справді хвора, і, ймовірно, дуже серйозно. Я стала такою потворною. Вона знала, що не плаче, проте в неї по щоках текли сльози. "Пані Дуглас, ви п'єте?" б'яко спитав лікар. Кетрін з жахом дивилася на нього. Їй здавалося, що її загнали в куток і притиснули до стіни. «Іноді. Багато?» – вона зробила глибокий вдих. «Ні. Це, це залежить від обставин. Ви пили сьогодні?» – запитав лікар. «Ні». Він сидів і вивчав її. «Насправді, ви зовсім не потворні, м'яко сказав він. «У вас зайва вага. Ви...» облякли і перестали дбати про шкіру і волосся. Якщо не зважати на вашу теперішню зовнішність, то ви приваблива молода жінка. У Кетрін потекли сльози, але лікар не намагався її потішити, даючи виплакатися. Крізь голосні ридання Кетрін чула, як на столі у лікаря кілька разів лунав дзвінок, але доктор Нікодес не звертав на це уваги. Нарешті Кетрін перестала плакати, дістала хустку і витерла обличчя. «Вибачте мені», – вибачилася вона. «Ви зможете мені допомогти?» «Це залежить від вас», – відповів доктор Нікодес. «Ми досі не знаємо, у чому ваша справжня проблема». «Подивіться на мене», – звалася Кетрин. Він заперечливо похитав головою. «Не в цьому річ, пані Дуглас. На зовнішності Відбивається лише прояв хвороби. Вибачте за нав'язливість, але якщо ви чекаєте від мене допомоги, вам доведеться бути зі мною гранично відвертою. Тільки дуже серйозні причини можуть змусити молоду та красиву жінку довести себе до такого стану. У вас є чоловік. Він з'являється лише у свята та вихідні. – лікар розглядав Кетрін. – Ви живете із ним? коли він буває вдома. Ким він працює? Особистим пілотом Костянтина Деміріса. Вона бачила, як потрясли його ці слова, але не могла зрозуміти, чи справила на нього таке сильне враження прізвище Деміріс або він щось знав про Ларі. «Ви чули про мого чоловіка?» – запитала вона. «Ні». Однак він міг і «Пані Дуглас, ви любите чоловіка?» Кетрін зібралася відповісти, але замислилась. Вона знала, що відповідь на це питання має велике значення не тільки для лікаря, а й для неї самої. Так, звичайно, вона любила свого чоловіка, але водночас ненавиділа його. Іноді він викликав у неї таку лють, що вона готова була вбити його, але часом відчувала до нього таку сильну ніжність, що не вагаючись віддала б за нього життя. Як же висловити все це одним словом? Напевно, це кохання. Так, відповіла вона. А він вас? Кетрін подумала про те, як багато в житті було жінок і скільки разів він зраджував їй. Щоправда, вона відразу згадала, як, подивившись напередодні ввечері в дзеркало, просто не впізнала себе, а тепер не могла звинувачувати Ларі за те, що стала небажаною. Але як визначити, що стало першопричиною? Чи вона сама дала йому привід для зради? Чи його невірність перетворила її на таку потвору? Кетрін відчула, що в неї знову потекли сльози. Вона безпорадно похитала головою. «Я... Я не знаю. У вас раніше були нервові зриви?» Кетрін стомлено подивилася на лікаря. «Ні». «А ви вважаєте, що мені це потрібно?» Проте лікар навіть не посміхнувся. Він заговорив повільно, ретельно вибираючи слова. «Пані Дуглас, людська психіка – дуже тонка штука. Вона може впоратися з болем лише до певної межі. Коли біль стає нестерпним, наша психіка ховається в схованки свідомості, які ми ще тільки намагаємося відшукати. Нерви у вас зараз на межі, вважаю, що ви вчинили правильно, звернувшись за допомогою. «Я розумію, що трохи нервую», почала виправдовуватися Кетрін. «Тому я й п'ю, щоб розслабитись». «Ні», – чесно сказав їй лікар. «Ви п'єте, щоб забути». Нікодес підвівся і підійшов до Кетрін. «Думаю, що, ймовірно, ми багато можемо для вас зробити. Я говорю, ми – маючи на увазі себе і вас. Але це не так просто. Порадьте мені, що робити. Спершу я збираюся направити вас до клініки на медичне обстеження. Мені здається, що у вас не знайдуть жодних відхилень. Далі вам потрібно кинути пити. Потім я посаджу вас на дієту. Мені здається, що цього поки що достатньо. Ви згодні? Кетрін не знала, що відповісти і просто кивнула. Ви регулярно займатиметеся у спортивному клубі, щоб відновити форму. У мене є чудовий фізіотерапевт, який призначить вам масаж. Раз на тиждень ви будете відвідувати салон краси. На все це знадобиться час, пані Дуглас. Ви не одразу довели себе до такого стану. Тому не розраховуйте на миттєве одужання. Проте, підбадьорливо посміхнувся він, я обіцяю вам, що за кілька місяців а, можливо, навіть тижнів, у вас різко покращаться самопочуття та зовнішній вигляд. Подивившись на себе в дзеркало, ви сподобаєтеся собі, а коли вас побачить чоловік, ви знову здастеся йому гарною. Кетрин подивилася на лікаря, і в неї здійнявся настрій. Їй здавалося, що в неї гора впала з плеч, і її наче відродили до життя. Вам слід постійно пам'ятати про те, що я лише пропоную вам шлях до одужання, – попередив лікар, – і ви самі можете пройти його. Я пройду його до кінця, обіцяю вам. Найважчим для вас буде кинути пити. Ні, не буде, – заспокоїла Кетрін. Вона відчувала, що каже правду. Він помітив, що вона пила, щоб забути. Тепер вона має на меті. Вона знає, чого прагнути. Їй треба повернути Ларі. Я більше і краплі не візьму до рота, твердо заявила Кетрін. Задоволений її рішучістю, лікар із задоволенням кивнув Я вірю вам, пані Дуглас. Кетрін почала підводитися зі стільця і здивувалася своїй незграбності. Вона так поглачала, однак незабаром їй дасться скинути вагу. Мені треба купити собі одяг меншим розміром, подумала вона з усмішкою. Лікар щось написав на карці та віддав їй Кетрін. Тут адреса клініки, там чекатимуть на вас. Після обстеження зайдіть до мене. На вулиці Кетрін довго намагалася зловити таксі, потім плюнула і вирушила додому пішки. До біса таксі, вирішила вона, час звикати до фізичних вправ. Проходячи пов магазин, Кетрін глянула на своє відображення у вітрині. Чи не поспішила вона звинуватити Ларі у всіх невдачах їхнього сімейного життя? Чи нема тут і її провини? Чому він має рватися додому, якщо вона так жахливо виглядає? Вона й не помітила як подурнішала. Адже це сталося не одного дня і довго не кидалася в очі. Кетрін з гіркотою подумала, скільки ж любів розпалася саме таким чином тихо, без галасу. Адже останнім часом не надто багато сімей розвалилося і стріском, міркувала вона. Більшість з них зруйнувалася зниттям і скигленням, як казав старовина Еліот. Ну що ж, тепер це все у минулому. Відтепер вона не має наміру озиратися назад, потрібно дивитися тільки наперед і сподіватися на світле майбутнє. Кетрін неквапливо дісталася фешенебельного району Салоніка. Проходячи повз салон краси, вона панаїтію зайшла туди і опинилася в красивій і просторій приймальні, обробленій білим мармуром. Провідна при Секретарка зрозуміла, особа не схвально подивилася на неї і запитала. «Що ви хочете?» «Потрапити на прийом завтра вранці», – попросила Кетрін. «Маю намір пройти всі процедури за повною програмою». Вона зненацька... Згадала ім'я провідного перукаря салону. Мені потрібний Алеко, реєстраторка заперечливо похитала головою. Я можу записати вас, мадам, але тільки до іншого майстра. Ось що, рішуче заявила Кетрін. Скажіть Алеко таке якщо він не прийме мене, я ославлю його на всі Афіни. Скрізь говоритиму, що я його постійна клієнтка. Вражена реєстраторка розгублено дивилася на неї. «Я... Я спробую все влаштувати, – поспішила вона запевнити Кетрін. – Приходьте завтра до 10 ранку. Дякую, – посміюючись, подякувала їй Кетрін. – Я неодмінно буду. – Вона попрямувала до виходу. Незабаром Кетрін побачила перед собою невелику таверну з вивіскою у вікні. Мадам Піріс, ворожка. Ім'я здалося їй знайомим, і вона згадала, що про цю ворожку розповідав граф Паппас. Щоправда, вона забула, що саме. Мова там ніби йшла про якогось поліцейського і лева. Однак Кетрін так і не вдалося відновити у пам'яті суть справи. Вона взагалі не вірила в ворожок. Але все ж таки у неї виникло непоборне бажання зайти до мадам Піріс. Кетрін треба було, щоб хтось підтримав її віру у світле майбутнє, підтвердив, що незабаром у неї все налагодиться, і життя знову набуде сенсу. Кетрін відчинила двері і увійшла всередину. Після яскравого сонячного світла їй знадобилося кілька секунд, щоб звикнути до темряви схожого на печеру приміщення. У кутку Кетрін виявила буфетну стійку із десяток столів та стільців. До неї поспішив буфетник втомленого вигляду і звернувся до неї по-грецьки. «Дякую вам. Я не питиму», – відмовилася від його послуг Кетрін. Вона вимовила цю фразу із задоволенням і навіть повторила. «Я не питиму. Я хочу побачитися з мадам Піріс. Вона приймає?» Буфетник показав Кетрін на порожній столику кутку кімнати, і вона сіла за нього. Через кілька хвилин Кетрин відчула, що до неї хтось підійшов і підвела голову. Біля її столика стояла надзвичайно стара і худа жінка, одягнена в чорне. Обличчя в неї зовсім висохло від часу і було вздовж і впоперек з'їдано глибокими зморшками. «Ти хотіла мене бачити?» – запинаючись, спитала вона англійською. «Так», – відповіла Кетрін. «Будь ласка, погадайте мені!» Стара сіла і підняла руку. До них підійшов буфетник з невеликим підмосом, на якому стояла чашка міцної чорної кави. Він поставив її на стіл перед Кетрін. «Мені не треба!» – запротестувала Кетрін. «Я не випий каву!» – веліла їй мадам Піріс. Кетрін здивована подивилася на неї, взяла філіжанку і відпила ковток. Кава виявилася дуже міцною і гіркою. Ще, наказала стара. Кетрін почала відмовлятися, але потім подумала, чорт з ним. Напевно, кава допомагає відшкодувати збитки від ворожіння. Вона зробила ще один великий ковток. Смак кави здавався їй огидним. Ну, пий, пий, підганяла її мадам Піріс. Знизавши плечима, Кетрін випила всю чашку. На дні залишилася тільки огидна гущавина. Мадам Піріс кивнула головою, потяглася за чашкою і взяла її у Кетрін. Ворожка довга, мовчки дивилася в чашку. Кетрін сиділа навпроти, почуваючи себе ідіоткою. Для чого я, освічена та розумна жінка, заявилася сюди? Подивитися, як божевільна стара очима в чашку дивиться з-під кави, ти приїхала здалеку, раптом заговорила ворожка. Ви вгадали, зухвало перебила її Кетрін. Мадам Піріс подивилася їй у вічі, і було щось зловісне у погляді старої. Кетрін похолола від жаху. Вирушай додому. Кетрін проковтнула слину. Я й так удома. Повертайся туди, звідки прийшла. Ви маєте на увазі Америку? «Неважливо. Іди звідси! Швидко!» «Але чому?» – здивувалася Кетрін. Їй стало страшно. «Що трапилося?» Стара затрясла головою і захрипіла різким неприємним голосом, на силу вимовляючи слова. «Вона витає над тобою!» «Хто?» «Іди!» – заволала Стара високим тремтячим голосом, що нагадує виття пораненого звіра. І Кетрін відчула, що у неї волоса стало дибке. «Не лякайте мене!» – сказала Кетрін. «Скажіть нарешті, в чому річ?» Ворожка замотала головою і подивилася на неї дикими очима. «Іди, а то вона наздожене тебе!» Кетрін охопила паніка. Вона почала задихатися. «Хто наздожене мене?» Обличчя старої спотворилося від болю та жаху. «Смерть! Вона йде за тобою по п'ятах!» Ворожка встала і зникла у задній кімнаті. Кетрін сиділа за столиком. Серце в неї шалено билося, руки тремтіли, Вона сволила їх, щоб угамувати тремтіння. Тут Кетрін помітила буфетника і зібралася попросити у нього спиртного. Але пересилила себе і промовчала. Вона не дозволить божевільній старій відібрати в неї світле майбутнє. Кетрін ніби приросла до сільця. Вона ледве дихала від страху. Просидівши так досить довго, вона зрештою опанувала себе, піднялася на ноги, взяла сумочку та рукавички і вийшла на двір. Сліпуче яскраве сонце благотворно вплинуло на Кетрін і їй полегшало. Таких кошмарних сареньких, як ця ворожка, треба просто садити у в'язницю, щоб вони не лякали людей. Прийшовши додому, вона звернула увагу на вітальню, їй здалося, що вона бачить її вперше. Кімната була непривабливим видовищем. Все в ній покрилося товстим шаром пилу. Скрізь валявся одяг. Кетрін і уявити не могла, що в п'яному чаді не помічала цього. Що ж, її першою фізичною вправою буде наведення ідеального порядку у вітальні. Вона вирушила на кухню і почула, як у спальні хтось зачинив ящик комода. У Кетрін завмерло серце. Її охопила тривога. Вона тихенько підкралася до дверей спальні. Там вона побачила Ларі. У нього на ліжку лежала закрита валіза. Ще одна валіза була відкрита і майже доверху наповнена речами. Секунду Кетрін спостерігала за ним. «Якщо ти збираєш речі для Червоного Христа, – сказала вона, – то я вже віддала йому все, що треба». Ларі підняв голову і глянув на неї. «Я йду». «У черговий рейс за завданням Деміріса?» «Ні», – відповів він, не перестаючи пакувати речі. «Я збираю їх для себе. Я йду зовсім». «Ларі, нам нема про що говорити». Вона увійшла до спальні, намагаючись взяти себе в руки. «Ні, ні, нам треба багато про що поговорити». «Сьогодні я була у лікаря, і він запевнив мене, що я одужаю. Я вирішила кинути пити, і...» «Все закінчено, Кеті. Я хочу розлучитися». Вона мала таке почуття, ніби її вдарили ногою в живіт. Кетрін стиснула щелепи, щоб її не знудило. «Ларі...» – звернулася вона до нього, намагаючись говорити повільно, щоб у неї не тремтів голос. Я не звинувачую тебе за твоє ставлення до мене. Багато в чому я сама винна. Можливо, на мені лежить відповідальність майже за все, що сталося. Але це більше не повториться. Я поводитимусь інакше. Я правда стану іншою. Вона з благанням простягла до нього руки. Адже я прошу тебе лише про одне. «Дай мені можливість спробувати!» Ларі обернувся до неї і кинув на неї крижаний погляд. Його темні очі висловлювали зневагу. «Я люблю іншу жінку. Від тебе мені потрібне лише розлучення». Кетрін кілька секунд мовчки постояла в спальні, повернулася, зайшла до вітальні, сіла на диван, і поки Ларі не перестав збирати речі, дивилася грецький журнал МОД. Почувся голос чоловіка. «Мій адвокат з'яжеться з тобою». Стукнули двері, і настала тиша. Кетрін сиділа на дивані і перегортала журнал. Перевернувши останню сторінку, вона акуратно поклала його на середину столу, вирушила до ванної кімнати, відкрила домашню аптечку, дістала звідти бритву, і перерізала собі вени.